Ô maravilha, oi, oi, oi. Oh, que delícia, vai, oi, oh, maravilha, oi. Oi. oi, oi, que delícia, vai, oi, rapidamente oi. ela vai oi. descendo, oi. E lentamente oi. ela vem subindo, oi. Oi. essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, toda se tá toda, toda se tá toda, toda se essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se Rapidamente oi, ela vai oi, descendo E lentamente ela vem oi, subindo oi, Essa novinha oi, no meio oi, do fluxo A toda, toda oi, se zerbina pra, pra mim oi, oi. Pra. Dá uma chance novinha, dá dá risadinha pra mim. Vai, dá, dá uma chance novinha. Rapidamente ela teve o bumbum. Lentamente, lentamente, lentamente uma macicadinho. Lentamente, lentamente, lentamente o macicadinho. Lentamente, lentamente, lentamente o macicadinho. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, Oi, Boom, boom, hey, boom, boom, hey, rychle, boom, boom, hey, boom, boom, hey, boom, boom, hey, boom, boom, hey, rychle, chlaďte látku, Oi. hey, hey, hey, hey, hey,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 a toda toda se zivina. Essa novinha no meio do fluxo. A toda toda se zivina. Rapidamente ela vai descendo. E lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo. A toda toda se zibina. Dá, dá, dá risadinha pra mim. Dá, dá uma chance novinha. dá, dá risadinha pra mim. Dá, dá, uma dá, dá, risadinha pra mim. Dá, dá uma chance novinha. Rapidamente ela teve o bumbum. Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha Lentamente, lentamente, hoje ela tá diferente, hoje ela cresce bem hoje ela tá diferente, hoje ela cresce bem b. Rapidamente ela treve o bumbum, Rapidamente ela treve o bumbum, Rap da, rap da, boom boom, boom boom, boom boom, rap rap